«Розумію, що не повинен був цього робити, існує на загробний світ що від Адама і Єви, але я письменник, і в мене заболіла душа із-за бідного фельдфебеля Генріха, того фельдфебеля, який відмовився сповнити наказ вбивати. І ця відмова, може, була його каяттям. Судові це теж треба прийняти до уваги, і я прошу не проганяти фельдфебеля від його ж могили, вона теж, напевне, розрита». Отож, ваша доля і зрештою його доля – однакові. Подумайте, сеньори, куди Генріх подінеться, як дочекається страшного суду без свого кларнета та без лісу, що росте на піщаних горбах? Судді вас вислухають, сеньори Романе, пообіцяв вояк, що розмовляв українською мовою. Наш суд дарма що польовий має бути справедливим. За ваші смерті німець зазнав покари? Знову заговорив я про Фельдфебеля. «Наш військовий трибунал, сеньори Романе, судить Фельдфебеля Генріха, як це вам не може здатися дивним, не за наші смерті?» – відповів вояк. «Прошу, підступимо ближче до трибуналу. Оті офіцери, що сидять на колоді, то і є трибунал. Сядьте тепер і слухайте. Я буду перекладати». Чуєте? прокуратор запитує Генріха Фельдфебеля, чому він німець? Клернетист кулеметник затисався поміж наші італійські ряди. Найсобі Фельдфебель Генріх Штоль летить пріч із нашого ліса на всі сторони світу. Він нам чужий, він нам ворожий. Він і після смерті має нас за дурнів, за вояків нижчого сорту, як зазвичай нас називали німаки. Він користається з нашого довір'я, та з потреби відшукати шляхи до рідних сторін, до вічного Рима, до моря, до наших виноградників, до рідних людей. За ці роки, поки ми тут граємо в карти над нашими розритими могилами, безмежно служилися за італійською землею. Фельдфебель же, грудий дідько, це добре знає, і коли тільки йому забагнеться, дістає кларнет і в нас. Завжди залюблених у музику байдуже, чи ми, рядова мужувачі, офіцери, чи й професори з Рима, чи простаки, що випасають у горах кіз, туманіють голови і розриваються, плачуть і радіють серця. Музика кларнета, його сумовиті марші, чи вальси, байдуже що. Музика, бодай тільки голос одного кларнета є також для нас, людей військових, покликом Командую. Я слухаю і вже не розбираю окремішню, не можу вирізнити, де говорить мій прикладач, а де після прокуратора один за одним виступають із-за дерев, із розкопаних могил, що вже засипані осіннім листям бояцькі душі. І перебиваючи один одного та розмахуючи руками, гнівно звинувачують Генріха-кларнетиста. І жалуються водночас суддям цілому світові і собі самим, що кожного разу дарма, що пам'ятають, подібне сеньори-судді траплялося вже з десяток або сотні разів, наново починають увірувати в кларнет, у його закличну мелодію, наново сподіваються, що цього разу кларнет визволить їх з чужого краю і поведе до Італії. Бо на кого, сеньори-судді, ми б ще мали надію? Ми вже тут зріднилися з деревами, ми зрештою тут стали деревами, кущами, Травами. Нас, малі діти, тут зривають, бо ми також ростемо на цій землі білим цвітом і виплітають із нас вінки. Наші тіла, що були розстріляні і зариті у цій піщані схили, а потім союзнички наші німецькі викопували з ровів і вбивали нас вдруге, постеливши нас, як снопи, ген на тій вершині горба, полили бензином, мазутом, обклавши нас штабелями дров і підпалили». А хто із нас не згорів дотла, то спричиняли там нам смерть утреті. Їхня машина перемелювала недопалені кісточки. Тож, сеньори-судді, хіба після цього дивно? Хіба після цього, сеньори-офіцери, не страшно, що ми всі як один забули, в якій стороні світу живе наша Італія? А кларнет, тобто його музика, Часом вальси, часом марші, часом оперні мелодії нам обіцяли, обіцяли нам просвітлення. Кларнет, погодитися, сеньор офіцер, обіцяв вивезти нас із країни, в якій ми згинули, ні за цапову душу. І кожного разу, коли шваб припадав до свого інструмента, ми ставали або метеликами, або ж дрібними пташками –